Jaj! Jaj, már megint! Hapci király kisasszony Hapci! Rádiójáték Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy hatalmas, teremélyes madárberkenyefa. Nem nőtt az bizony másutt, mint Messzi vári királybirodalmának kellős közepén, a palota kertjében, a királykisasszony szobájának ablaka alatt. A királykisasszony, ha csak tehette, naphosszat a fa alatt üldögélt,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 Mégiscsak zavarta. Ne! A tüsszögés Az aranyhajú király lány ugyanis rengeteget tüsszögött. Prüszkölt egész nap. A messzivári birodalom lakói el is nevezték hapci hercegnőnek. Egy idő után már csak a tulajdon szülei emlékeztek arra, hogy a király kisasszonynak Abélia a becsületes neve. Csí? Hát ez így nem mehet tovább, korholt a lányát a király. Nem tüsszökhetsz folyton! Csí? üsszentett erre egy akkorát a hercegnő, hogy beleremektek a bergenyefa falevelei. Nem tudsz mást mondani. Veszélybe shotrod az egész ország hírnevét. Mérgelődött vári király. Am, lánya válasza, erre is csak egy harsány? Csí! Volt. Édesapám! apám! Én is szeretném már abba hagyni ezt a tűzszögést. Habcizod, Abélia? Na de még így, prüszkölés közben is, gyönyörű lány volt. A kerti virágok hervadoztak körülötte az irítségtől. Felséges, királyom, itt az a megoldás hogy versenyt kell hirdetni a földkeregség minden király fia számára. I igen, és közülük az, aki tudja a receptet a király kisasszony bajára, elnyeri majd jutalmul a kezét. Igen, hát legalábbis ezt írja az ezer éves uralkodói kézikönyv beteg hercegnők meggyógyításáról. Kuttyantott közbe az öreg udvari bölcs. De én nem vagyok beteg. Csak tűzszögnöm kell. Tiltakozott Abéli a király kisasszony. Hogy... Irgum, burgum, beteg vagy vagy sem, meghirdetem én ezt a versenyt. a már úgyis éppen ideje férjhez benned. Ne és végre lesz egy kis csend, ha szugyókálni szeretnék ebéd után. Határozott a király, és nem lehetett eltéríteni a szándékától. Küldöncök vitték szerte a hír. Világgá kürtölték távoli és szomszédos országokban is, hogy messzi vári király olyan király fitkeres, aki kigyógyítja leányát a tüszögésből. Cserébe pedig elnyeri a hercegnő kezét és a fele királyságot. Na, özöllöttek is a hírre a kérők. Jöttek Lipityenből, Lapacomból, Alföldéről, Felföldéről, Kukutyimból, Az Üveghegyről, Na, de még a távoli jégbirodalomból is. A királyi kisasszony, akarom mondani Abélia, pedig megadóan fogadta a királyfiakat, kedvenc fája, a madárberkenye árnyas ágai alatt ülve. Türelmesen tűrte, hogy a jelentkezők kipróbálják rajta különböző gyógybódjaikat. Az egyik királyfi azt tanácsolta, hogy fogja be az orrát és számoljon 99-ig. Hát, a Bélia 128-ig is elszábolt, de aztán újra elkezdett tüsszögni. Egy másik kérő azt javasolta, hogy egyen citromos fagyit. A hercegnő elnyalogatott, vagy tíz gombósznyit, de akkor meg a habcizás mellé még egy jó alapos köhögést is összeszedett. A legjobb lesz, ha kopla, mondta egy messzi országból érkezett királyfi, de Abélia korgógyomorral is tesszögett. Nézzen a napba! Jött egy újabb tanács. Há? Nem segített az sem. A királylány akkor hapcizott, hogy a berkenye fáról a fejére potyogtak az apró koralpiros bogyók. Hmm. Oh. Jaj, jaj, édesapám! Adjuk már abba ezt a kísérletezést. Úgy látom, nincs a földkerekségen. Egyetlen valamire való királyfis em. Csík! Vetettem már cigány kereket. Szopogattam medvecukrot, mosogattam az arcomat rózsavízzel, rákcsáltam fokhagymát, és még ki tudja, mit ki nem találtak nekem ezek a kérők. Elegen van belőlük, inkább tüszögök életem végéig. Perlekedett Abélia. És bizony messzivári király sem tudott már, mit válaszolni, sőt, az öreg udvari bölcs is kifogyott az ötletekből.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 Nevetett a királyfi, és már indult is sietős léptekkel a badár berkenyefa alatt üldögélő király kisasszonyhoz. Abélia annyira tüsszögött, hogy még a könnyei is csorogtak. Csak akkor mosolyodott el, amikor meglátta aprófalvi királyfi csillogó szemeit. Ciprián vagyok. Hajolt meg mélyen a királyfi. És leült pár lépésnyire a berkenyefától és a király kisasszonytól. Miért nem jössz közelebb? <hállt> Cs és miért nem mondasz semmit arról, hogy mit tegyek tüszögés ellen? Fagatózott Abélia. Cs gondolkodom! mondta kedvesen Ciprián, és furcsa módon hunyorítva nézegedett a hercegdő felé. Talán bolond. Milyen kár, pedig, pedig micsoda gyönyörű tekintete van. Gondolta a király kisasszony, és próbált nagyon csendesen hapcizni, ami nem volt egy egyszerű dolog. Tudom a megoldást. Gyere, állj fel, de azonnal. Ugrott a királyfi, és felsegítette a fa alól Abéliát is. Hová megyünk? Fel! Kérdezte, prüszkölte a király kisasszony. Na de Ciprián csak húzta, húzta magával a fogva, el minden távolabb a fától és a virágos kertől. A király, az udvari bölcs és a palota népe pedig tódult utánuk. Senki nem értett az egészből semmit. Mire a palota külső kapujához értek, Abélia! Abba hagyta a tüsszögést. Mindenki felkiáltott a meglepetést ő. Gondoltam, mondta Ciprián, és elmosolyodott. Mit, mit, mit gondoltál? kérdezte a király. És bár örült, hogy a kislánya befejezte a tüsszögést, Azért nem volt felhőtlenül bordog, mert nem tetszett neki, hogy éppen az apró falvi király figyógyította meg Abéliát? Gondoltam, hogy a madárberkenye fa miatt tüsszöksz. Folyton csiklandozza az orrodat az illata. Felelt Ciprián, de nem a királynak, hanem a király kisasszonynak. Abélia csillogó szemmel egyetlen hapszín küldnézett rá. Köszönöm, hálásan köszönöm. Messzi Vári király azonban nem mosolygott. Lári, Fári, az egész birodalmam tel is teli van madárberkenye fával. Ennek a bogyójából főzik híres nemzeti lekvárunkat. Messzi már terméke, messze földön híres, Mert aminek várunk, legvárunk, íze, ízes. Egyet hát barátom, ameddig csak bírod, Mert ha elfogyott, hát gyorsan visszasírod. Csak nem fogjuk kivágatni őket egy kis tüsszögés miatt. Nem, erre nincs szükség. Felelte Cipriád. Tudok egy helyet, ahol egyetlen fa sincs. Oda viszem el Abélia király legalábbis, ha akar a feleségem lenni. Nézett szerelmesen az aranyhajú dőre. Bárhová veled megyek, mondta bájos a Abélia. Akkor indulhatunk is apró falvára, válaszolta Ciprián, és kézen fogta a királysasszonyt. Csaptak hét országra szóló lakodalmat vár helyett csokoládé kréppel töltötték meg az esküvői tortát. Bár azért egy pillanatra megrémült a nász nép, amikor Abélia király kisasszony, egy aprócskát tüsszentett. Csík? Ám, hamar kiderült, hogy kár aggódni. Csak beszippantott pár szem porcukrot a mikalácsról. Apci király kisasszony Kéri Katalin meséje alapján a forgatókönyvet írta Ambrus Attila József. Szereplők Mesélő, király, udvari bölcs, Engler József, alias Tedited, Abélia királylány, Máderedit, Bemondó, királyfiak, aprófalvi királyfi, Ambrus Attila József. Készült Pécset, Tatán, Szegeden. 2017. januárjában.